Убив людину, втрутився запобігли Ватюн. Людину? випростався Іванко, зробив рух, ніби хотів розірвати туго сплетені мотузя. То не людина, то звірина, він людей гризе. І мені за це спасибі скажуть. Та я його й не вбивав. Він сам ліз до мене і хотів мене убити, я оборонявся. Люди бачили, спитайте. «Замовч!» – гримнув почервонілий тілун. — «Облиш!» – владно наказав йому Филип і, кивнувши судовому тіунові, промовив. «А що в «Правді Руській» про таких розбійників написано?» Примітка «Правда Руська» – збірник законів стародавньої Русі. Іванко розхвилювався. Він побачив, що його вже не хоче розпитувати, боярин, що суд кінчається. І від того, що так боляче було на серці, він намірився підбігти до боярина, але його перехопили дружинники. Боярина, вела Іванго прагнучи висловити все, що наболіло, висловити і за себе, і за своїх ближніх, за смердів. Де ж я правду знайду, коли нас за людей не вважають, де за звірів нас мають? А гніщанин шкіру з людей драв, як лико з берези. Чи жито, чи просо, чи веприк, який усе в смерда в закупа. Діти голодні сидять. Ону діда, клим'яти, онуки вмирають. А я за них заступився, а він не мене з мечем. Филипп дивився в підлогу, насупившись, ніби й не чув іванкових слів. Тільки ще раз гукнув тілуну. Знайшовте місце? Читай. Іванко не вгамовувався. Що це за суд? Чому ж мене не питаєш, боярине? Чи розбійник я? Я життя своє захищав. На мене огнищанин з мечем ліз і слів добрих не слухав, здорожував голову від чати. Хто ж винен, я чи він? Невже злодіві мусимо голову підставляти? Тіун схопився з лави, тримаючи в руках то книгу, грубі шкіряні політурці і почав читати. «Аже убіють огніщани у клєті, і у коня, ілі у говяда, ілі у коров'є татьби, то убіті у пса місто». Ще дужче почав борсатися Іванко в руках вартових. «Ой, людину до пса рівняють! Нерозбійник, я говорю тобі, боярини!» «Ох, міщанин закупів убиває і суду ніякого, бо хто нас послухає? І діти наші голодні сидять!» Филип схопився в люті, однамитій сам кинеться на Іванка. «Затуліть йому рот. Робіть, як написано! Така воля князя!» – закричав Филип. Він поспішав покінчити з Іванком, бо й Данило може передумати і свідків приведе Мирослав. А цього ковача треба знищити, бо це ж він спіймав Генріха. Ще й до нього Филипа добереться. Дружинники потягли Іванка, схоромені на страту. Данило вискочив з свого терема після розмови з Роксаною, зустрів на дворище Мирослава і Дмитрія. Ні слова не промовивши, прийшов повз них до стайні, наказав сідлати подарованого Мстиславом коня і поскакав у петричеве оселище. За на вздогін помчала сотні дружинників. У своє княжеоселище їхав Данило лютий не смердю. Це вже не вперше палили вони жито, загняли в ліс коні з княжих маєтків, убивали огништян. Під страхом жорстокої кари Тримала смерді у покорі княжа влада. А смерди не скорялися. Розгніваний Данило гнав коня чвалом, Стьобав його нагаєм. Так тихо і лагідно почався день, І так зіпсував добрий настрій цей Іванко, Та ще прибігла Роксана. І зараз вважаючи ці пронизливі очі її голос «Сина нашого, пожалій!» «Пожалій!» – думає Данило. То ні інші полізуть Будуть тереми палити Як голосила Роксана Як повзала в ногах Данилом мчить лісом Вчувається страдницький Роксанин голос Він б'є коня Летить уперед А голос Роксани звучить у вухах Княже, що ж ти робиш Я тебе винянчила Увечері Теодосій прийшов до Роксани Вона сиділа на лаві Обхопивши міцно п'ятирічного Ростика. її погляд блукав десь далеко, вона нічого не бачила перед собою. Переступивши поріг, Тео досі й зупинився. У нього нема слів. Чим заспокоїти Роксану після того страшного, що скоїлося. Він ще й досі не опам'ятався, неначе бачив усе в жахливому сні. То повірить, що вже нема Іванка, хто повірить, що вже не з'явиться він, такий веселий і ласкавий. Саме серце вразила Теодосія страта Іванка. За ці півдня Теодосій осунувся по жовтів. Соцкий боявся кликати його на вартування, бо знав, якими близькими друзями були Іванка і Теодосій. Роксана, несподівано побачивши Теодосія, Вся затремтіла і заволала не своїм голосом. Ростик відсунувся від неї, сполохано оглядався навкруги. Ой, що ми робитимемо без тебе, Іванку. Не вірю, не вірю. протяжно заголосила вона. Він живий, Іванку, прийди до мене. Ростик прикипів до лавки в кутку, переляканими очима дивився на матір і дядю Теодосія. Теодосій ступнув до Роксани. І нічого не сказавши, взяв її за руку. Скажи, Теодосі, нема вже мого Іванка, кричали несамовито Роксана. Звір, звір, Забрав його від мене, і я не житиму без нього, Іванку мій.